«Це нічого, так треба», – заспокоює його директор. «А взагалі ми зараз попросимо Петра запалити тут ще декілька смолоскипів». Він киває до ката. Той важко встає за слона і виходить. Бранко проводжає його очима, господаря. «Не вгаває. Зараз, – каже він, – я проведу для тебе невеличку екскурсію, щоб ти був у курсі справи». Ось цей крокодил, якого він тримає в руках, це щоб розігрівати його на вогні і дертиним геніталії катованого. Оці металеві кіхті, посаджені на довге руків'я. теж роздирати тіло, але все для застосування на широкій площі. Ну, дима, колодки, це зрозуміло. Ти ж читав різні історичні книжки. А оця залізячка з чотирма шипами – знаменита виделка єретиків. Вона пристібалася нашийником до тіла, особливо упертих злочинців, проколюючи підборіддя і груди, фактично блокуючи можливість рухатися і говорити. Зате, коли її знімали, стільки єретиків наверталося до істинної віри. Ти чого такий блідий? Дивися, це пояс Святого Ельма, теж із шипами простий і досить болісний спосіб покарання. А ця вертикальна, товста, металева пластина із гострим верхнім краєм, що стоїть на підлозі, іспанський віслюк. На ньому, допитували, садовили верхи голими. При цьому до них ще прив'язували вагу. Хе -хе. Уявляєш собі їхні відчуття? Раз, два, три. Ритмічно дихає Бранко. Повертається кат несучиво в у беремок смолоскипів. Запалює, вставляє у спеціальні гнізда. На стінах у залі стає трішки світліше. Бранко хапається за свою камеру, як за Телепортаційний пристрій, що негайно віднесе його подалі звідси. В працює, як завжди, сумлінно, зазирає в зуби різноманітним язикочавилкам, вклякає над гідріроном, решіткою для підсмажування людського тіла, яка часто згадується у життіях святих. На такій решітці загинув, приміром, святий Лаврентій. А ось досередньовіця цей спосіб... Страти майже і не дійшов. В цьому музеї зберігся один з небагатьох європейських гірдіронів. Директорові пояснення тривають. Оця красуня, він гладить по залізному боці контейнер розміром з людину, з великими шипами середині, це рідкісний експонат. Нюрнберська залізна діва. Дверцята відкривалися, сюди ставили людину і щільно зачиняли. Шипи пронизували в кількох місцях руки і ноги, пах і очі, груди, живіт, але не на смерть. Жертви ще по кілька днів жили всередині і видавали звуки. Бранко замружується і старається не дихати. залізна Діва, пояс святого Ельма і веделка еретиків по черзі осідають на дні електронної пам'яті фотоапарата. Оці дощечки і металеві клинці, іспанський чобіт, дошки прив'язували до ніг людини, ноги з'язували разом, потім забивали поміж дощок клинці, так роздушували м'язи і роздроблювали кістки гомілки. А оце здорувань тримає в одній руці гігантського зазубреного ножа, в інші якусь моторошну пилку, інструменти для страти, що перекочувала сюди від відкінгів. Називається страта поетично – кривавий орел. Приреченому знімали шкіру на спині і частину м'яса оцим ножем, потім пилкою підрізали ребра, і вивертали грудну клітину на спину. Робили орлині крила. Ця страта вимагала відката неабиякої майстерності, адже жертва мусила прожити ще кілька днів, аби бути виставленою на міських вулицях ось в такій металевій клітці.